Vi har nu et stykke lyd for en stemme og en lytter omkring rundt af Per Højholdt. Først går de hen og kommer forbi. Og går videre, til de kommer forbi igen og ikke kan komme længere. Så hen og ned og ned igen og hen igen stykke, til de er forbi. Og så først går de hen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 Så hen og ned og ned igen og hen igen et stykke til de forbi. Og så først går de hen og kommer forbi. Og hvis man holder øje med dem, kan man ikke se dem. Men ser man væk, får man øje for dem, netop som de passerer forbi. Og hvis man holder mund. Og hvis man holder mund. Og hvis man holder mund. Og hvis man holder mund. Og hvis man holder mund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 og kommer forbi og går videre, til de kommer forbi igen og ikke kan komme længere. Så hen og ned og ned igen og hen igen et stykke, til de er forbi, og så går de først op, så hen, så op og kommer så forbi og så videre, til de kommer forbi igen og ikke kan komme længere op. Så hen, så ned, så ned igen og så hen, og så først går de hen og går op og kommer forbi og videre, til de går forbi igen og ikke kan komme længere. Så hen, og ned, og ned igen, og hen igen et stykke, til de er forbi, og så går de op først, og hen, og kommer forbi, og går videre, til de kommer op igen, og så hen, og så hen igen, og så forbi, og så op, og så hen, og så er det op, det går, og så hen, og så er det henne igen, og det er ikke forbi, det går ikke op længere, det er gået op for dem, men det fortsætter med henne et stykke, så henne, og så ned så hende, så ned igen, så hende. Og så er det, de går op og lægger sig hen. Så går det op for dem, og så går de op, hvor de så andre går op. Og så går de op, og så går den op. Og så går det op og, ned, og op og ned, og op og ned, og op og ned, og op og ned, og op og ned. Og så går den, og så går den ikke længere. Og så går de, og så er det forbi.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 Og så først går de hen og kommer forbi og går videre, til de kommer forbi igen og ikke kan komme længere ud, end de er. Og de fortsætter med at være netop der og kommer dermed videre. De kan ikke komme længere, men de fortsætter. De er og fortsætter og kommer dermed videre, for det går jo. Det gør det. Det går jo op for dem, at forbi er det ikke. Det er ikke forbi, det er. Der er et stykke til. Et stykke med på steg og agurk.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 Først går de hen, og kommer forbi og går videre, til de kommer forbi igen, og i stå. Først går de hen, og i stå. Først går de hen, og kommer forbi og går videre, til de kommer forbi igen, og ikke kan komme længere, så hen og i stå. Først i stå. Så hen og ned, og ned igen, og hen igen et stykke, til de er forbi, og så i stå.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 Og gå, og gå i stå, og stå af, og stå på, og fortælle, at nu det skete. Nu skete det. Det skete nu. Nu skete det. Og om lidt sker ingenting. Om lidt kommer ingenting og sker. Og når ingenting er sket, sker noget. Og når noget sker, sker der noget død og pine for eksempel. Men når ingenting er sket i lang tid, og det ikke rigtig er blevet til noget, så forandrer det sig, og det er altid noget, det forandrer sig til. Det er der altid noget. Det bliver til noget. Det gør noget, gør det. Det lærer noget noget. Det viser noget ingenting. Noget særligt er det ikke. Faktisk det rene ingenting. Ikke for noget at regne. Absolut ikke. Og nu er det også forbi.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 Så hænder ned, ned og ned igen, og hænder igennem støvet til de forbi, og så først går de hænder kopper forbi og går videre til de går forbi igen og ikke kan komme længere. Så hænder ned og ned igen og hænder igennem stykke til de forbi, og så først går de hænder og hen og kopper og forbi og går videre til de går forbi igen og ikke kan komme længere. Så hænder ned og ned igennem og hænder igen støvet til de forbi, og så først går de hænder og, og går videre til de går forbi igen og ikke kan komme Længere. så hen, så hen så og, ned og, ned og ned og ned igen, og hen igen stykke forbi, og så hen, hen og kommer forbi og videre, hen ned og igen, og hen igen forbi, til de forbi, og så først går de hen ind op og kommer forbi, og og går videre kommer op forbi igen, og ikke kan komme længere, så hen og ned og ned igen, og hen igen stykke til, Man lever på steg og agurk og med reje og et stykke marmelade, og med mayonnaise, og saltkød kød, og spejepølse, og et stykke laks, og italiensk salat, og rullepølse, kyllinger i stykker, og marineret sild og -salat, og russisk salat, og salat, og gaffelbider, og lever og champignons, og spejesil, og bøf, og andet steg i stykker, så gerne, ja. og et stykke sky, og så lever på steg. Og så et stykke med orangemarmelade, og så røvspedifilet, og så er der ost, og så er der så er der kasse, og så lavet kaffe og så en konjak, og så bitte små søde kager, og så lever på steg, og så er det forbi. Med lever og gurk og med reje og et stykke med marmelade og med mayonnaise og saltkød og spegepølse og et stykke laks og italiensk salat og rullepølse, og kyllinger i stykker og marineret sild og karisalat, og russisk salat og salat og gaffelbider og lever og champignons og spegesild og bøf og anester i stykker og et stykke sky og så lever og så et stykke med orange -marmelade, og så og så er der ost og så er der så er der sået karse og så lavet kaffe og så en konjak, og så søde sødekager, og så lever på steg, og så er det forbi. Og så slæver de sig først hen, og vakler forbi, og stager videre, til de kommer vaklende forbi igen, og ikke kan slæve sig længere, og så dasker de hen og ned og ned igen, og hen igen i stykke med lever på steg, og så er de forbi og så først går de hen og kommer forbi og går videre, til de kommer forbi igen og ikke kan komme længere. Så først går de hen og ned og ned igen og hen igen stykke, til de er forbi. Og så går de hen og op og kommer først forbi og går videre, til de kommer forbi igen og først ikke kan komme længere. Så går de hen og ned og ned igen og hen igen stykke, til de er forbi, og så bliver der revolution og stille, og så bliver der revolution igen. Og stille. Og så stille igen. Og så den lydløse revolution. Og så er alting anderledes end tid. Men så bliver der revolution igen. Og stille. Og revolution. Og så endelig stille. Og så revolution. Og så en revolution. Lydløs. Mige, Og så tre revolutioner. Og så ti stille.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 Og så går de hen og kommer forbi og går videre til de kommer forbi igen og ikke kan komme længere, så hen og ned og ned igen og hen igen i stykke til de er forbi, og så er det de går hen og kommer forbi og går videre til de kommer forbi igen og ikke kan komme længere, så ud og ned og ned igen og ud igen i stykke til de er forbi, og så først kan de ikke komme forbi, men så kan de, og så går de videre til de kommer forbi igen, og når de ikke kan komme længere, så går de hen og ned og ned igen et stykke, til de er forbi. Så går de forbi igen, og ned, og så går de op og hen, og videre forbi, og hen igen et stykke tid denne gang. Og så ned, så går de op og hen, og op igen, og hen igen en tid. Så ned det sidste stykke, og et stykke hen og ind, og så er de ude på lokum. Så går de hen og kommer forbi nok en gang, og de går ned og hen et stykke, til de ikke kan komme ret meget længere. Så hen og ned og ned igen og hen igen et stykke, til de ikke kan komme længere hen. Så forbi, og så rejser de dem. Og bringer deres tøj i en orden, den, hvor I de ønsker at forfinde. Og så? Ja, så kigger de dem i spejlet. Og så? Ja, så vasker de hænder. Og så? Ja, så ser man det. Og så går de utvivlsomt. Efter det er det så, de går, forstår de nok. De går. Der er i hej. De kan godt gå. Først går de hen og kommer forbi og går videre til de kommer forbi igen og ikke kan komme længere. Så hen og ned og ned igen og hen igen et stykke, til de er forbi, og så kan de lige skal gå hen og komme forbi igen og gå videre, til de ikke kan komme længere, så forbi igen og ned og ned igen og hen igen, et stykke. Og så først går de hen og kommer forbi igen og går videre, til de igen kommer forbi, og igen ikke kan komme længere. Så hen igen og igen ned og ned igen og hen igen igen et stykke, til de igen ikke kan komme længere. Og så hen og ned og ned og ned og hen og ned. Husk deres og ned og hen og ud. Og så går de hen og hen igen og hen og hen og hen og, hen. og, hen. og, hen. og, hen. og ned og hen og op og hen, og så er de svømmehalen. Så går de hen og kommer forbi og går videre, til de kommer forbi igen og ikke kan komme længere. Og så hen og ned og ned igen og hen igen et stykke, til de er forbi og ude, og så går det hen og hen og op og ned og hen og hen og op og op og op og op og hen, og op og op og hen og op og op og hen igen og ind, og så er de her og går hen, og kommer forbi, og går videre, til de igen kommer forbi, og ikke kan komme længere, så hen, og ned, og ned igen, og hen igen i stykke, til de er forbi igen, og så igen herhen, og herfra hen til døren, og derfra hen til vinduet, sådan, så hen til døren, ja, og hen til vinduet igen, sådan, ja, og så herhen, og derhen, og herhen, og op, og hen, op og ned og hen, sådan ja. Så hen til stolen, ja. Og hen til skrivebordet, ja. Og hen til kommoden, ja. Og tilbage igen, sådan. Og så lige hen til kommoden, ja. Og tilbage igen, sådan ja. Og så hen og op og hen og op og hen og op og hen, og op, og hen, og ned, og op, og hen, og ned, og op, og hen, ned, og op, og hen, og op, og, hen, og, op, og ned, og slut Nu går de i midlertid hen og kommer forbi og går videre, til de kommer forbi igen. Så går de hen og ned og igen ned og hen igen et stykke, til de er forbi. Og så går de først hen og kommer forbi. Nej, bliv nu stående for pakker. Først går de hen og kommer forbi, og går videre, til de kommer forbi igen, og ikke... Hvad ved de? blive nu, hvor de er, ikke? Det er snart forbi. Og ikke kan komme længere, så hen og ned og ned igen, og hen igen støkke, stykke, til de er forbi, og så er de, de her. Her, og kan ikke komme længere, så hen og ned og ned igen, og hen igen stykke, til de er forbi, og så er de her igen. Goddag, hvad vil de her igen? Hvorfor står de så tæt på? Gå lidt væk, jeg kan ikke komme til, hører de? Gå lidt væk, bare lidt... Bare lidt hen og lidt ned, og lidt ned igen, og hen igen, til de ikke kan komme længere. Så hen og ned, og sæt dem ned, og hør efter, ikke? Gå lidt væk, ikke? Hvad er det, de gør? Tag den hånd væk fra radioen. Lad nu være at afbryde, ikke, ikke lige nu. Tag nu den hånd til dem. Jeg tåler ikke afbrydelser. Hold så op. Lad være. Lad være. Sæt!